الله الله الله الله الله الله الله الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim Allahumma Govorili smo o potrebi svih nas da živimo džematski i djelujemo da smo okupljeni da se podpomažemo. I ovo je tema za sve nas. Prije svega za nas koji dolazimo, savijamo svoja koljena, učimo vjeru, a zatim i za sve ostale. Međutim, definitivno, nećemo podsticati svoju dušu da dođemo i na ovakva mjesta. Da dođemo u džamat muslimana. A kamo li da se podpomažemo u džematskim projektima ako nemamo lijepo mišljenje jedni o drugima? Definitivno. Dakle, moramo imati lijepo mišljenje jedni o drugima da se susretnemo. Ako nemam lijepo mišljenje o tebi, naprotiv imam loše, kako da se sretnem s tobom? Kako da te pomognem? Od tebe ne treba mi pomoć, ako imam loše mišljenje. Zato svaki od nas treba da postiče svoju dušu na lijepo mišljenje. I da se dobro, dobro čuva lošeg mišljenja o svakom bratu muslima. Od lošeg mišljenja dolazi sve najgore. Zato nije ni malo Čudno što Allah dželjavala toliko potencira na lijepo mišljenje. Poslanik Alehi salacama, shabi pogotovo. Jer iz lijepog mišljenja očekivati je svaki hajr, svako dobro. Lijepo mišljenje također je odraz lijepe duše, čiste duše. Onaj koji loše misli pogotovo, pogotovo nema zato nikakvog dokaza. To su predrasude, to su predpostavke. Čula, kazala. Loše misli o onom koji je poznat po dobru, o onome koji je hajirli, o onome koji radi za Allahovu vjeru, onaj čija je spoljašnost dobra i poznata svima nama, onaj koga vidimo u džami, koga vidimo u hajirli dijelima i tekako je opasno. I ovo je dakle tema za sve nas i za drugi, pogotovo za nas. U 12. majtu surel huđurat, taj ajet manje više, svi smo malte ne naučili. Jer se u tom ajetu spominju opasni grijesi. Pa kaže, džel ja e juhaledina amenu, otpočinje. Čuli smo na prethodnom predavanju na 89 mjesta, 89 ajeta otpočinje, ja e juhaledina amenu. A Abdullah ibn Mas'ud radijallahu ta'ala, mi drugi komentatori, Allahu je knjige kažu kada čujete riječi uzvišenog Allaha, ja ehu al-ladina ovi koji vjerujete, dobro načulite svoje uši. Nakon toga dolazi ili naredba, Allah nešto naređuje, ili zabrana, Allah nešto zabranjuje, to jest bude išli radi ono što Allah naređuje i ostavilo se onoga što zabranjuje, tvoj iman će se povećavati. I mislim da su to ajeti od prioriteta da se posvetimo njima. Zar ima nešto preče i draže tebi od toga da se zoveš po imanu, da se zoveš vjernikom koji vjeruješ u Allaha Đalla Vala. Nema veće blagodati. Od te što te Allah subhanahu wa ta ta'ala učinio vjernikom u njega, jednog jedinog, pored tolike mase Ko i nevjeruju Allahu dželle soli. Pa kaže o amenu idzteni bu kethira min dzan. Inne badd dzanni O vjernici klonite se pred rasuda. Klonite se pred postavki. Klonite se loših mišljenja. To je grijeh. Nakon ovoga Allah subhanahu wa ta'la, nakon ovoga griha spominje druge grihe. Sve jedan za drugim teži, opasni. Hoće da ti kaže, ako se oklizneš na ovoj prvoj stepenci, gotovo je. Pa kaže nakon toga, nemojte uhoditi jedni druge. Ako budem imao loše mišljenje o tebi, treba mi dokazat to. Da opravdam, da obznanim tvoje hal drugima. Da, to mi često kažemo, da upozorim na tebe, da bi zaštitio društvo zajednice od tebe. Sve pod plaštom Islama da bismo svoje strasti, svoje prohtjeve, predrasude koje nosimo u sebi opravda. Nemojte uhoditi jedni drugi. Nakon toga kaže, nemojte ogovarati jedni drugi. Zašto? Kako ćeš uhoditi brata muslimana koji je poznat po dobro. Ako ga budeš bolan i uhodio, nećeš vidjeti osim dobro. Pa ćeš onda ga gibetiti, izmišljati, potvarati nebili njegovu sliku potvarni promijenio u društvu, zajednici. Ali nemojmo zaboraviti da gibet u ovom kuranskom ajetu spominje se na najopasniji način. Kažu komentatori, nema ogavnijeg primjera da je spomenut u Kuranu od primjera gibeta, ogovaranja. Šta nas može dovesti? Predrasude, obratu muslimanu. Loše mišljenje obratu muslimanu. Nemojte ogovarati jedni druge. Zar neko od vas voli da jede mjesto svoga? umrlog brata. Primjer gibeta, ogovaranja, spominjanja brata po onome što on ne voli. Pogotovo potvora izmišljanja o njemu je poput čovjeka koji jede meso, umrlog čovjeka, brata svoga. Je li to ogavno? Jeste, kaže Allah. Dželavala. Ako je ogavno, onda nemojte ni ogovarati jedni drugi. Kaže Ibna Bas radijallahu anhuma Allah je zabranio je u ovom ajetu vjerniku da loše misli o drugom vjerniku. Allah zabranjuje ovim ajetom da loše mislimo jedni o drugima. Kaže Imam el-Kortubi, ne mislite o dobrima loše, ako ne znate o njima ništa drugo osim dobro. Ko ti dao pravo? Znaš ga po dobru, njegova spolješćnost dobra, niti dao nikakvog dokaza da o njemu misliš loše, nemoj ni misliti. Ibn Muflih, rahimehullahu ta'ala, kaže većina uleme kaže da nije dozvoljeno misliti loše onome čija je spoljašnjost ispravna, čija je spoljašnjost dobra. Također, lahko je zapamtiti ajete na ovom predavanju. 12. ajet, sure Nur. Ovo je bio 12. ajet sure il huđurat. 12. ajet sure en nur. U suri Nur s početka Allah subhanahu wa ta'la spominje nemili događaj koji se desio Allahom poslaniku alihi salatu sam, njegovoj porodici, Ajši, potvara koja je izmišljena na našu majku majku vjednika Ajšu radijallahu talanhu od koga? Od licemira. I dakle, ona dijela koja se spominju u ovom događaju su dijela licemira. A zapamtimo učenjaci Jaqajda kažu sve jedna osobina koja je spomenuta u Kur'an i Kerimu licemjera. Sve jedno dijelo koje je spomenuto licemjera u Kur'an i Kerimu to je dijelo velikih licemjera. To su dijela velikog licemjerstva koje izvodi iz vjere. Sve jedno dijelo licemjerstva koje je spomenuto u Kur'anu spomenuto je kao dijelo velikog licemjerstva koje izvodi iz vjere. Ismijavanja svjednicima, Širenje potvore od vjernicima izvodi iz vjere. Ismijavanje s radi njihove vjere. Omalovažavanje vjernika radi njegove vjere, to izvodi iz vjere. Zato se dobro čuvajmo. Svih puteva koji na kraju vode do toga. Dakle, izmislili su lice mjere. Pa Allah subhanahu wa ta'ala kaže وَلَوْ لَا اِذْ سَمِعْتُ zašto kada ste to čuli odma vjernici i vjernice nisu kako Allah subhanahu wa ta'ala kaže o sebi pomislili dobro mi prevodimo tamo kada bismo otvorili Kur'an prijevod stoji jedni od drugima doslovan prijevod I najbolji prijevod iš čega saznajemo šta nam Allah poručuje ovim ajetom jeste zašto nisu pomislili o sebi dobro, to jest hoće da kaže on je od tebe i ti si od njega, kako možeš o sebi da misliš loše. Muslimani su jedno tijelo, ne mogu jedni od drugima da misle loše. Kada su to čuli, zašto nisu pomislili o sebi samo najbolje i rekli doista je ovo očita potvara. Pa vam je poznato, spominje se od Ebu Ejuba el Ansarije, radijel Allahotelom, da je rekao o svojoj supruzi. Rekao o svojoj supruzi, da li bi ti to učinila? Da si ti bila, kako se priča, da si ti bila na mjesto Ajše, da li bi ti učinila? Kaže ne bi. Pa kako da ona učini? Kako da ona učini? Naša majka. Kako da mislimo da je to naša majka učinila? Supruga Allahog poslanika, alihi salatu osam. Kako da možemo pomisliti loše? Pa nam Allah dželavala ovdje daje smjernice. Jeste, objavljeno je povodom Aisha radijallahu anha, ali poznato je pravilo da nije ibret, nije pouka u povodu objave kuranskog ajeta, već u sadržini kuranskog ajeta. Kogod se nađe u kuranskom ajetu, kad god se to desi, neka zna da se odnosi kuranski ajet na njega ne samo na Aishu radijallahu talanha, i gotovo to se desilo njoj, kad se desi Mehmedu, Abdullahu, Muhammedu, imat maloše loše nam. Ne, tako je, poruka Kur'anskog Kur ajta i općenika. Kome god da se desi, treba, znamo o njemu samo dobro, pogotovo učen je čovjek, pogotovo ugledan je čovjek kod nas, poznat po hajirli projektima radi, vuče za Allahov vjeru, neko tamo saziva, zove telefonom, ovakav, onakav, ne sluša se to njemu, tu se kaže potvora, ušuti, mi ga znamo samo po dobrom. Kaže Ibn Ašur, rahimahullahu ta'ala, u ovom ajetu je upozorenje i napomena da je obaveza vjerniku kada čuje govor drugih o svome bratu. Da o njemu ima mišljenje na osnovu onoga što otprije zna o njemu, a ne na osnovu govora kojeg čuo. Znam te otprije. Kogod mi šta kaže, čućemo šta je rekao Alija radijalallahu talan, kogod mi kaže, to odbijam, ja tebe znam po tome. Obaveza je vijedniku da formira mišljenje o onome što zna o njemu prije, a ne na osnovu govora kojeg čuje. Kaže, dalje Ibn Ašur, ako bi to što čuje Na osnovu toga formirao mišljenje i zlo koje se počelo širiti o njemu, pripisao tom svom bratu neka zna da bi ga potvorio time. On bi ga potvorio time. I El Hazin, Rahimehullahu ta'ala kaže, obaveza vjerniku je, kada čuje druge kako potvaraju vjernika, da ih utjerava u lažu. Da im kaže, lažete, ja njega ne znam osim po dobru. To što pričate, to je laž. Mi ga znamo po tome, po tome, po tome. I da imaju lijepo mišljenje o njemu, da ne žure, da se priključe toj karavani potvora i laži. Zatim hadisi Allahovog poslanika, ali ih i salavca, brojni, tako upečatljivi, koje mi znamo, da je neko došao na ovo mjesto i on bi mogao da od vas da spomni ove kuranske hadise ali trebamo braću o njima razmišljati. Ne trebamo samo nositi u svesci, na telefonu zabilježeno, isto trebamo nositi u srcima. Stalno ih imati pred sobom. Kaže Allah u alihi salatu wasalam, Iyakumu vallon fe inna vanna ekzebul hadith. Dobro se čuvajte predrasuda, jer su predrasude najveća laž. Nakon njih sve drugo dolazi. Svako zlo dolazi. I slično ovom hadisu, Allahov poslanika alihi salatu sam, kao i Allah u 12. majdu sura al-Huđurat, spomnije druge grihe. To jest, nakon predrasuda, prepustiš se njima, loše mišljenju, sve kasnije dolazi. Uhodjenje, špioniranje, ogovaranje, potvaranje, na kraju okretanje. Kaže Allahov poslanika alihi salatu sam, na kraju, Allahovi robovi budite braća. Nije to svojstveno braći, da imaju predrasude. Loša mišljenja, da se okreću jedan u drugu. Zatim hadis kojeg mnogi i prenose i bilježe, prenose ashab bilježe učenjaci hadisa od Ibna Abasa, od Ibna Omera i drugih. Spominje se da je poslanik sallallahu alaihi ve sellem tavafio oko Kabe, pa jednog trenutka zastao i okrenuo se prema Kabe. Pa u citatima stoji da je spomenu kako li si samo lijepa i kako je lijep tvoj miris. U drugom citatu stoji kako li si samo sveta i koliko je samo tvoja svetost velika. Da bi kasnije rekao, ali zasigurno, svetost vijednika kod Allaha je veća od tvoje. Kaba. Evo, sinovi smo čuli za ovo što se desilo i žao nam svima. Kran upao u harem, muslimani, nogi poginuli žao nam muslimana, žao nam harema da neko skrnavi kabu i kad čitamo hadise često je bilo pitanja odbraćaj se stara zar je moguće da će se desiti na kraju da bude kejaba srušena ne mogu to prehvatiti iz ljubavi prema tom časnom mjestu ali to što se dešava s muslimanima svakodnevno u Siriji, u Bormi na drugim mjestima samo kažemo la hawla u la kuheta ila I što više. Kaže, ali svetost vjernika je zasigurno veća od tvoje, kod Allaha. Kaže, tebe je jednu učinio svetim. Tebe, Kaabo, učinio svetim, samo tebe jedno Dok kod muslimana je troje učinio svetim. I njegovu krv, njegov život, i njegovu čast. I u ovom hadisu stoji, i da o njemu ne mislimo osim dobro. To nam je Allah učinio svetim da mislimo samo dobro kod i o vjerniku. Kaže mnogi komentatori, jedan od njih Imam Gazali, rahime Allahu tela, kaže kao što nije bez jasnog dokaza dozvoljeno uzeti imeta kod vjernika. Nije dozvoljeno ni misliti loše o njemu. Kaže poslanike Alihisa u hadisu, njegova krv, njegov čast ili u drugom citatu njegov imetak, njegova čast su sveti i da o njemu ne mislimo loše, to je sveto. to. Pa ako nije dozvoljeno uzeti njegov život, nije dozvoljeno uzeti njegov imetak, otkuda da nam bude dozvoljeno da imamo da jedni od drugi? Ja ću se zadržati i reći predrasuda, iako znamo da mnogi muslimani potvaraju jedni drugi, izmišljaju. Spletke prave jedni druku. Pa zatim u hadisu Ebu Hurere, radijallahu talam, kod Bukhari kod muslima, kaže Allahu, poslanika alihi salatu wasalam, kada čovjek kaže heleke nas, ljudi će propasti, ljudi su uništeni, osuđeni su na propast, nema nikakvog hajera u njima. Fahuve, ovaj hadis također ima dva citata, fahuve, ehleku hum, u drugom citatu Fehuva, ehleke hum. Dakle, on će najviše stradati. Po jednom rivajtu on će najviše stradati, po drugom rivajtu on ih je doveo do stradanja. Po prvom rivajtu on će najviše stradati zato što se umislio. O sebi ima dobro mišljenje, a o drugima ima loše. Oni će svi stradati, nema nikakvog hajera, to kaže iz lijepog mišljenja o sebi on je bolji od njih. U njemu ima hajra, u njima nema hajra. Oni će stradati. A po drugom rivajetu, on ih je uništio, onih je je dobro ako su ljudi bili u propasti, ako su ljudi bili u grijehu, što ih nisi pomagao. Ako misliš da si ti tako dobar o sebi imaš lijepo mišljenje, učen, bogobojazan, što ih nisi. Ti si ih onda uništio. I poznato nam je kod imama Ahmeda i kod drugih, ukoliko bude takvih, Situacija, da će Allah Jalla Vala odpočeti sa uništavanjem prvo takvih. Kod imama Ahmeda spominje se hadis da je Allah Jalla Vala naredio Meleku da ide da uništi jedno naselje. Pa se Melek vratio. Meleki su Allahu Jalla Vala od kako ih je stvorio pokorna bića nikada mu nepokornost nisu iskazali. malo u svome ibadetu svojoj pokornosti ne malaksavaju, ne posustaju ovaj melek se vraća. Kaže, što se vraćaš? Kaže, ima jedan dobar rob među njima, kaže, od njega prvog. Od njega prvo kreni. On se nikada nije ni zacrvenio na zlo koje je vidio. Nikada nikoga nije uzeo za ruku pa popravio, posavjetovo. Od njega prvo kreni. Zato ne imati loše mišljenje o drugima. Ako, i, ako jesu loši, imamo dokaze, treba ih popravljati. Nema ni nama uspjeha bez njihovog uspjeha, njihovog popravka. Zatim, kod imama Buhari je poznat nam dobro hadiso safi, radi Allahu anha, kada je došla da posjeti Allahu od poslanika Alihi salocom, to je jedna od njegovih supruga, kada je došla da ga posjeti u mesčidu, u itikafu, dok je boravio Allahu od poslanika Alihi salocom u itikafu, pa je sjedila s njim, razgovarao s njom. Kada je bilo vrijeme da ide kući, on je ispratio do vrata, do izlaska iz meščida, pa su dvojica zhaba krenula, zatim zamagla, otišla drugom stranu i oni zaustavlja vraća, kaže ovo je moja safija, moja supruga, Moj da vam šetan priđe, pa da jeste, trebamo i mi da budemo transparentni, ono što radimo, da kažemo ljudima, radimo to, nema u nas, u našoj lijepoj vjeri, nešto što je za posebno, nešto što je za javnost posebnu skupinu. Sve kod nas javno. Kod nas je jednostavno, lahko, za sve. Islam je vjera za sve. Možda ponekada neću ti nešto reći zato što sam vidio da ne možeš da nosiš taj propis. A drugom ću reći, ali ću ti pojasniti zbog čega ovo nije za tebe sada. Često se postavlja pitanje je li bolji ikakav vjernik nego nikakav? Često se postavlja pitanje budem upitan Mogu li reći čovjeku, haj klanjaj makar sabah? Ili, haj klanjaj makar jedan vakat? Čovjek ne klanja nikako. Pa smijem li mu reći, haj klanjaj sabah i jacio. Haj sad klanjaj samo sabah i jaciju. Smijem li reći? Smiješ mu reći. Ako si ti s njim, živiš s njim, ti prolaziš negdje na autobuskoj stanici, čovjek te zaustavi i pita te i da mu kažeš tako, to nije u redu. Reće, pogledaj sad ovo nova vjera. Ovi tamo govore pet puta, treba klanjan danas ovaj i kaže, uj, just ovaj, dobar, ova neka nova vjera. Ne, dozvoljeno ti je da kažeš ukoliko si njegov komšija, pratiš ga, nadgledaš ga, sad mu reci, bolje i kako, neklanja jedan namaz, neklanja dva, kada se učvrsti, ustali na tome, onda, ustabili na tome, onda, dakle, recimo, ima još, rekao sam ti zbog toga, da privoliš, da zavoliš namaz, ali ima i ovo. Dakle, dozvoljeno je u tom slučaju da kažem da nešto sada za tebe nije od vjeri. Ali općenito vjera, islam je za sve. Nema nešto jeli, skriveno. Zatim, kaže Allah, poslanika, wasalam, od najvećih vidova kamate, evo, spomnije se kamate, ne znam što je ovdje kod vas najviso. <laughs> od najvećih vidova kamate, koliko je opasna kamata, Allah objavljuje rat. Nakon poziva, nakon objašnjenja, pojašnjenja, saznanja, ostavljanja. Ne, i dalje čovjek nastavlja, da konzumira, Allah objavlja rat. Pa kaže, od najvećih vidova kamate jeste izdizanje iznad muslimanske časti. Najveći vid kamate jeste da se izdigneš nad muslimanom, da njega ocjenjuješ, da govoriš o njemu koje, šta je i kako. Zatim neki odgovora naših prethodnika. Prije svega sahaba i prelijepi savjeti. kamo sreće da postupamo po njima. Kaže Omer radijallahu talan. Nije dozvoljeno da riječi svoga brata muslimana kada ih čuješ, da ih tumačiš lošim sve dok postoji i zadnja mogućnost da ih protumačiš na najljepši način. Nemoj odmah na nož dočekati. Što god kaže, aha, on je mislio o najgore, crno. Sve dok postoji zadnja mogućnost da ih protumačiš na lijep način, tumači. Alija radijallahu ta'ala kaže, onaj koji zna o svome bratu samo dobro, ne da neće misliti loše, već on neće slušati druge govore uopšte o njem. Ja njega znam po tome i ne treba mi niko više govoriti o njemu. Kako kažu, Komentator je El Hazin, Rahimahullah, htjela kažu, utjeravaćemo ih, ulažu. Kad nas neko nazove i kaže, hej, si čuo, gluho i čoravo bilo, šta govori taj i taj, šta je uradio taj i taj. Ne interesuje me, ne slušam te, ja ga znam po tome i... Što kaže, tačka i završena, jel, kako kaže na švedsko? Sljuti punkti, kako kaže, jel? A? Ej, tačka i završena, ne slušam nijukom više. I slično je, govorio Allahov poslanika alihi salacami, njegovi ashabi blim sud i drugi, hoću da odem od vas, odavdje s najljepšim mišljenjima o vama. Tako bi govorili na svojim sjelima, neću da slušam o vama jedni od drugih, loši. Hoću da odem sa lijepim mišljenjim o vama. Pa, spominje se Ebu Duđana, radi Allahu telan, kada je trebao da ispusti dušu, da preseli, došli su da ga obiđu na samrti, pa su ga zatekli nasmijanog i blještavog lica i pitali ga za razlog, nije lahko. I mi vidimo, ljudi umiru, obilazimo ljude na, tim, na samrti, u tim trenucima, boravimo kod njih, ne umire svako na takav način. Pa su pitali za razlog, kaže, ne znam ako nije ovo odvoje. Nisam pričao o onome što me se ne tiče i u mojim prsima nije bilo Ništa prema drugim muslimanima. Moje srce, moja prsa su bila čista prema drugim muslimanima. Nisam pričao ono što me se ne tiče. Imam i previše svojih mahana. Imam i previše svojih manjikavosti. Kada bismo se mi pozabavili svojim mahanama, svojim propustima, svojim nedostacima, greškama koje činimo svjesno-nesvjesno, da ih otklanjamo od sebe, da se popravljamo, trebalo bi nam stotina i stotina godina života. Luda hrabrost. Odakle nam. Takva smjelost da se pozabavimo drugom. Da se drugima pozabavimo i da govorimo ko su i šta su. Poznate su vam riječi imama Malika. Čini mi se da sam spominjao zadnji puta. Ali vrijedi da se uvijek spominu. Nakon Kur'ana, Hadisa, te riječi su tako upečatljive za naše stanje. Kaže imam Malik, Rahimehullahu teala, zapamtio sam ljude u Medini koji nisu bili poznati po svojim mahanama. Nije se upiralo prstom u njih, čuvaj se, on je takav i takav. Nisu bili poznati. Međutim, pozabavili su se oni tuđim mahanama. Pozabavili se tuđim mahanama, pa su postali poznati po svojim mahanam. Mora, jer je rekao Allah u poslanika, alihi salatu slam, ovi koji ste povjerovali svojim jezicima, samo ima, nije učvrstio se u vašim srcima. Nemojte ogovarati muslimane. Nemojte tragati za njihovim mahanama. Jer doista ko bude tragao za njihovi mahanama, Allah će tragati za njegovim. A za čim mahanama bude tragao, Allah osramotit će u njegove kuće. Pa izašla njihova sramota. Postali su poznati po svojim mahanam. I kaže, zapamtio sam ljude koji su bili poznati po mahanama. Upozoravalo se na njih ali nisu se oni okrenuli tuđim mahanama, posvjetili tuđim mahanama već svojim. Radili na sebi, pa su prestali biti poznati po mahanama. Pa su prestali biti poznati po mahanama. Radi na sebi. Radi na sebi, što kažu najtežiji posal. Haman zbog toga što je najtežiji posao, odbacujemo, zabavljamo se drugima. Pa je rekao dakle, Moja prsa su bila čista prema drugim muslimanima i nisam se bavio o njim što me se ne tiče. Imam šafija, Rahimehullahotala kaže, ko želi da skonča lijepom zavrsticom, da lijepo ode sa ovoga svijeta, a to je želja svih nas. Neka ima lijepo mišljenje o drugima. Neka ima lijepo mišljenje o drugima. Fudajlibni jad, Rahimehullahotala kaže, ko želi da se spasi gibeta, neka svojoj duši zatvori vrata lošeg mišljenja. Jer loše mišljenje čuli smo po Koranu, hadisu, dovodi na kraju i do, i do gibeta. Sufjane Seuri, rahimehullahu teala, kaže dobro se čuvaj lošeg mišljenja o svome bratu, jer je to otrovo od kojeg se umire. To je otrovo od kojeg se umire. Hasan el basri kaže opasne riječi. I on spominje jedan grijeh, ali ovo je pravilo općenito. Kaže, ko čuje za nekoga da je počinio blud pa ga obznani drugima proširi drugima isti je kao i onaj koji je to učinio ko čuje za blud nekoga da je učinio nemoral neku sramnu radnju pa obzdan Allahu ekbar. Allah ga sakrio Allah ga prekrio ko si ti jad do jadni da ti obznanjuješ Allah jallavala ga sakrio prekrio, esitir, jeli? Nema nikakve Allah potrebe za njih. I on On učinio Allahu grije, to sramno dijelo sa Allahom blagodati. Tako, sad je še spomnio, sve što uživamo je od Allaha. Pa mi griješimo Allahu sa njegovim blagodatima, činimo mu grije i on nas krila. Ko ti dao pravo da ga ti razatkriješ? Allah kod njega nema nikakve potrebe, od njega ništa ne traži i sakrio ga. Mi svakodnevno jedan kod drugog imamo potrebu i opet razotkrivamo jednu drugu. Zbog čega? Ko čuje za nečije sramno dijelo, da je neko učinio blud, pa ga obznani, razglasi, on je poput onoga koji je učinio. Čuli ste na prethodnom predavanju, Fulaj Libni Jad kaže munafik traga i razotkriva lice mir traga i razotkriva. To nije svojstveno vjerniku. Vjernik treba da sakrije i da popravlja. Da sakriva i da popravlja. Bišr el-hafi rahimehullahu ta'ala kaže ko želi da se spasi neka se pridržava šutnje neka šuti i neka o drugima mislilo dobro. Neka o drugima sustigne se lošeg mišljenja. Neka o njima misli dobro. Poznat vam primjer često se spominje imena teško je zapamtiti Sufjan Ibnu Husein jedne prilike je bio na sjelu, na skupu i ja sa Ibnu Moavije, pa je počeo da govori o jednom učenom insanu, hajili dobrom, pobožnjaku, loše. Pa kaže ovaj, maša Allah, jesi se borio protiv tog neprijatelja? Nisam. Je se borio protiv tog? Nisam. Je se borio protiv tog? Nisam. I kaže, svi drugi mirni od tebe, samo tvoj brat nije mira. Niskim odni se nisi borio, sad se boriš protiv... Svoga brata, on nije miran od tebe i slično. Kako do lijepog mišljenja? Vidimo nas svakakve. Allah kaže trebamo imati lijepo mišljenje. Ne smijemo imati loše mišljenje. To će nas dovesti do drugih grijeha. Kako da imamo lijepo mišljenje? Prije svega, da budemo svjesni prirode čovjeka. Kako ga je Allah stvorio? Kako nas je Allah stvorio? Slabašni smo, zaboravni, moramo pogriješiti. Kada vidiš brata da je pogriješio, svojim očima, čuješ ga svojim ušima, dođe ti haber od pouzdane osobe, skrivaj ga, nemoj da obzdanjuješ. On je stvorenje, manjkavo. Ne znam zbog čega, ali pogriješio je je li morao pogriješiti nije ali čovjek je svojstveno da griješi nemoj zaboraviti da Allah subhanahu wa taala kada ne bismo griješili doveo bi narod koji griješi nas bi usmrtio otišao bi s nama doveo bi narod koji griješi pa traži oprosta za njega možda je pogriješio Allah subhanahu wa taala prepustio ga tome ne bili se pokajao Koliko je ljudi popravilo se u vjeri nakon grijeha. Poznatvo je slučaj kada se Ibn Đubeir kaže svojim učenicima čovjek će ući u i čovjek je ušao u džennet sa grijehom i čovjek je ušao ili ući će u džahennem s dobrim djelom. Pa u njega ovako. Šehe da ti nisi šta osehvio. Čovjek će ući u džennet s grijehum i ući u džahennem sa dobrim dijelom. Kaže, tako je. Kako? Čovjek je učinio ili učinit će grijeh i neće prestati kajati se za taj grijeh. Taj grijeh ga peći u njegovim prsima i umrijeće na tevbi. Nema boljeg i vrijednijeg dijela od tevbe, od iskrene tevbe. Kaže Hasan al-Basri rahimehullahu tala, jedan od znakova iskrene tevbe Da se čovjek iskreno kaje jeste, kad god se sjeti grijeha, da se kaje za njega. Nisi siguran, jel ti je Allah oprostio? Kad god se sjetiš što si radio nešto u prošlosti, da se kaješ, Allahu dželavala za to. I ovaj nije prestao se kajati dok nije umro na tome. A drugi učinio dobro dijelo i nije prestao uzdizati se tim svojim dobrim dijelom. Niko ne zna ko što ja znam, niko ne radi, hej, ja klanjam noću toliko i toliko, Kaže Abdullah Ibn Mesudi, drugi ashabi, draže mi je da prespavam cijelu noć i da ustane ujutru. Sabah klanjam nakon sabaha sebe korim što sam prespavao, nego da cijelu noć klanjam pa da posle sabaha govorim koliko sam klanjam. Čovjek će učiniti dobro dijelo i neće prestati se uzdizati, oholiti, oholiti omalovažavati njime druge dok ne umri na tome. A došlo hadisu, neće ući u džennet onaj u čijem srcu bude i trunka oholosti bio je upitan Allahu poslanika alejhi salatu ve šta je to oholost je li oholost da neko ima lijepu odjeću da neko ima lijepu obuću pa je rekao ne već je oholost el kibaru batru al hak odbijanje istine i omalovažavanje ljudi to je oholost pa ovaj neće prestati svojim dijelima omalovažavati druge ljude govoriti ljudi nema nikakvog khaira u njima dok ne umri na to. Zato, dakle, trebamo biti svjesni. Mi smo zadovoljni grijehom, ne opravdavamo taj grijeh, ali ćemo ga sakriti i popraviti. Skrivanje i od strane Allaha i od strane nas treba da bude u tom cilju. Skrivaćemo grijehe i popravljati. Čuli smo od prilike, ukratko, kako savjetovati, kako popravljati. Budimo svjesni da Allaha voli roba koji se kaje. Da se Allah subhanahu wa ta'ala, iako nema nikakve potrebe za tim svojim robom, za njegovim badetom, za njegovom teubom, više se raduje njegovoj teubi nego što se čovjek raduje svome opstanku na, na dunjalogu. Zatim da molimo Allaha subhanahu wa ta'ala za čisto srce, kako do lijepog mišljenja o muslimanima. Prije svega, kao što rekoh na početku, ova tema je za nas, za mis da mislimo jedni o drugima lijepo, da ne dozvolimo šeitanu da nam dođe i formira loše mišljenje o nekome iz naših džemata. Trebamo imati lijepo mišljenje jedni o drugima ovdje, a kasnije i širiti tu osobinu prema drugima. Trebamo, čuli smo sinoć Allahu Allahov poslanika, Allahov poslanik je molio Allaha, Allahumma inni esaluke kalben selima. Allahumo ja te molim za čisto srce. Molim te za čisto srce. On, Allahov poslanik, alihi salatu sam, dovio, mismo smo preći. Zatim, po Kur'anskom ajtu i sure Nur, da stavimo sebe u poziciju. Zašto, kada su to čuli, vijednici i vijednice nisu pomislili bi o sebi, dobro. Da stavimo sebe u njihovu situaciju. Da smo mi pogriješili. Da nas je neko vidio. Da nas je neko čuo. Šta bismo mi voljeli? Cijela čaršija vruji o nama. Da svi budu upoznati s našim grijehom ili bismo voljeli da se šuti i da nam pomognu kako da se ostavimo tog grijeha. Pa zasigurno stavljanje sebe u poziciju dotičnog koji je pogriješio o čijem smo grijeho upoznati pomoće nam da imamo lijepo mišljenje o njemu. Zatim traženje opravdanja. Gradimo, formirajmo lijepo mišljenje o braći muslimanima, sestrama, muslimankama, tako što ćemo im tražiti opravdanja. Brojni su govori naših prethodnika po ovom pitanju, tražiti opravdanja. Neki kažu 60, 70, ima ih koji kažu 100. Ima ih koji kažu, nakon što ne nađeš, reci sigurno ima, ali ja ne mogu da ga nađem. Sigurno ima. Tražio si, 70 opravdanja našao, I ne možeš više da nađeš, reci, sigurno ima, znam ga po dobru, nemoguće je da Allah o robu učini to. Sigurno ima opravdanje. Bio prinuđen, naveo ga šetan, sigurno ima opravdanje. Zatim, da se upoznamo sa posljedicama lošeg mišljenja, to će nam pomoći da imamo lijepo mišljenje, da od sebe odbijamo loše mišljenje. Kada se upoznamo, koje su to posljedice lošeg mišljenja? Sigurno, Loše mišljenje, kao što sam rekao na početku, dovodi do cijepanja, do udaljavanja. Kako da budemo u džematu, kako da budemo u zajednici, kako da se podpomažemo ako imamo loše mišljenje. Sigurno, loše mišljenje dovodi do udaljavanja jednih od drugih. Do gubljenja snage. Hoćemo da smo snažni, hoćemo da zaštitimo svakoga od nas, da se ne bojimo, da ne strahojimo, hoćemo da živimo rahat koji ostali, ne možemo sa lošim mišljenjem jednih, jednih od drugima zatim zasigurno zapadanje opasne grijehe okliznemo li se na ovoj stepenci otićemo skroz trmo kaže Ebu Bekral Muzani jedan od najvećih učenja, učenika imama Šafije koji je 30 godina sjedio kod imama Šafije najviše proširio šafijski mesab kaže kada vidite čovjeka kako se posvećuje tuđim problemima, mahanama svoje zapostavlja, onda znajte da je obmanut. Onda znajte da je obmanut, ne vidi svoje grijehe, ne vidi svoje probleme, smatra da je dobar. Onda znajte da je obmanut i da ga Allah subhanahu wa ta'la postepeno odvodi do većih grijeha. Postepeno ga zavodi, odvodi, prepušta ga većim grijesima. Zato, dakle, čuvajmo se lošeg, lošeg mišljenja o drugima. Zatim, kako do lijepog mišljenja o drugima, da se sustegnemo lijepog mišljenja o nama samima. Hm? Ja kažem često, kada su u pitanju drugi, dobre smo kadija, kada smo u pitanju mi, dobri smo advokati. To treba obrnuto da bude. Da smo dobri advokati, da, advok da budemo advokati drugima, da ih branimo, a da sebi presuđujemo i sebe korimo. I Allah je kaže, فَلَا تُزَكُوا أَنفُسَكُمْ فَلَا تُزَكُوا أَنفُسَكُمْ هُوَ أَلَمُ بِمَنِ تَقَى Nemojte se bolan hvaliti. Allah dobro zna ko se njega najviše boji. Nemojte se hvalisati. Allah dobro zna ko se njega najviše boji. Iak je nabudu, iak je nestajn. Ihden se ratal mustakim. Sedamnaest puta danas najviše. Ko nam garantuje kako će ko od nas osvanati? Poznati su nam primjeri ne iz prošlog stoljeća prije deset stoljeća, već iz prvog hiržetskog stoljeća, da je bilo ljudi koji su sjedili uz Allahovog poslanika, ali ih naprotiv da su svoja koljena prislanjali uz njegova koljena, naprotiv koji su pisali Allahovu riječ, objavu, slušali, gledali u poslanika, ali ih slušali kako izgovara plemenite riječi Allaha, i pisali svojom rukom, odmetnuli se. Ko nam garantuje za nas? kršćanin koji je bio prihvatio islam bio pisao objave po novom suodmetu. Prihvatio kršćanstvo, ko nam može garantovati? Ibrahim alejhi salatu selam uči wa jnubni wa bani an Gospodar moj, sačuvaj mene i moje potomstvo od toga da obožavam kipove i bori se protiv kipova, uništava kipove. Kažu da je otac te I svim poslanicima, vjerovijecima koji su došli nakon njega, naređeno im je da slijede njega u Tevahidu. I on kaže, sačuvaj mene i moje potomstvo od toga da obožavam kipovi. on se bojao za sebe. Mi svojim ušima, jeste bilo je malo podavno, čuo sam aha brata koji kaže, nije više pitanje uloska u dženeca, moj pitanje je da ređa u dženetu. Nije uopće pitanje ulaska u dženet. Pitanje samo da ređa u dženet. Abdullah ibn Omer, radijelah honuma, ashab koji je najdosljednije slijedio poslanika, ali ih sam nastojao u svakom stanju, u svakoj situaciji da naliko je njemu, kaže, kada bi znao da mi je samo jedna sežda primljena, imao bi se čemu nadati. Kaže, nije pitanje dženet. Pitanje je samo da ređa. Nemoj se, bolam, toliko uznositi. I u kakvim očima, u kakvi, kakvi drugi će biti u njegovim očima? Kako će to imati lijepo mišljenje? On si iz dženeta i gleda nas grešnike, truhle, nikada. Zato, dakle, sustegnimo se od lijepog mišljenja o sebi. Sebi budimo kadija, drugima advokati. Zatim, da smo svjesni svetosti muslimana. Koliko je Allah dželle svet, koliko je vjednik kod Allaha dželle svet, svet. Šta znači ta svetost? Nepovredljivost, ne smijemo ga vrijeđati, ne smijemo umanjivati njegovu čast. U Kur'anu Kerimu spomenuo se munafici, kao što reko. Svi kur'anski ajti koji govore o munaficima govore o velikim licemjerima koji su dakle nevjernici, koji će biti nad nuđe hennama. I spominje se da oni ismijavaju se sa ilmu tawu'ine, minil wal mu'minat. Onim vjernicima koji se dobro, vjernicima i vjernicama koji se čvrsto drže vjere, ismijavaju se s njima. Imaju loše mišljenje o njima. Nema nikakve svetosti. Vjerni kod njih. Nema nikakve granice kod njih po pitanju vjednika. To je dijelo koje izvodi iz vjere. Sviđalo se to nama ili ne sviđalo. Dijelo koje izvodi iz vjere. Zato se dobro čuvajmo toga. Moramo biti, kad god hoćemo da progovorimo o nekome, biti svjesni njegove svetosti kod Allaha subhanahu wa ta'ala. Zatim, udaljavanje od šubhi, od nejasnoća. Ako neko po svaku cijenu želi da nam nametne mišljenje, ubaci nam nekakvu šubru, izbacujemo to od sebe. Nemojimo dozvoliti da zanoćimo sa tom neosnoćom po pitanju, brata. Otiđimo, zovemo, pitajmo. Idu okolo, nazivaju, provjeravaju, dođi direktno pitaj Insana, jeli on takav takav. Koje imamo koristi? Budemo li imali lijepo mišljenje jedni o drugima? Nagovor ne koristi, bićemo čistih prsa. Ako Bog da nadaće svjetlom licu i radosnom licu na samrti. Živićemo rahat, sačuvaćemo se propasti. Dokazaćemo opet, evo, u svakom predavanju potenciram na to dokazaćemo koliko smo braća. Budemo li imali lepomišljanje jedni od drugima, dokazaćemo da je naše bratstvo istinsko. Da se doista volimo radi Allaha subhanahu da čak ne samo što sam svoj jezik očistio od tebe svoje ponašanje nečinim ti zlo rukama ne pravim ti smicalce već sam čak i svoju unutrašnjost očistio od tebe imam dakle lijepo mišljenje moja unutrašnjost je čista prema tebi to je istinsko brastvo zatim time ćemo zatvoriti vrata neprijatelju kako rekoš aha najopasniji neprijatelji iznutra Što ova braća koja su bili vojnici, najbolje poznaju. Najopasniji neprijatelje iznutra. Pa ako otvorimo vrata neprijatelju da uđe među nas, otvorit tako. Kad on nas vidi da smo mi podijeljeni, lahko će nas iskoristiti jednog protiv drugog. Što nam to treba? Korist time neće se vratiti nama definitivno. Samo njima. I znajmo, uvijek će tako biti. Neće oni svoje ruke krvaviti ni ti prljati od nas. Oni će pozabaviti nas jedne drugima. Naći nekoga ko će daleko lakše i jeftinije odraditi njihove cilje. I poznato vam je i nemojimo zato da mi isprovodimo te predznake sudnjeg dana i te hadise Allahovog poslanika alejsallahu da je dovio Allah subhanahu wa taala da nas ne uništi i siromaštvom, da nas ne uništi gladi, da nas ne uništi jedne drugima, pa mu Allah subhanahu wa taala nije ovo zadnji uslišao. Da ne budemo uništeni jedni drugima, jedni druge je uništavom. Nemojmo da budemo mi ti. I šta dovodi do lošeg mišljenja? Koji su to razlozi? da se ubaci u nas loše mišljenje, da se prepustimo tom loše mišljenjem, loše društvo. Nemoguće je da te loše društvo postiče na lijepo mišljenje o vjernicima. Zato dobro biraj s kim ćeš sjediti. Kako kaže Bishr ibnul Harith, loše mišljenje postiče na... A, loše društvo postiče na loše mišljenje o drugima. Loše društvo postiče na loše mišljenje o drugima. Zato biraj dobro s kim ćeš sjediti. Onaj koji još ne zna harfa iz Allahove knjige, i ti njega slušaš o drugim vjernicima, koji su možda hafizi, koji su možda završili fakultete, taj ne zaslužuje da se sjedi s njim uopšte. Da se kahva pije s njim, osim da se poziva on, a ne da on tebe poziva. Taj da saziva. Onaj koji ne dolazi na predavanje, osim nešto poslovno, da se nađe s nekim, da se uslika sa predavačem, A da on sjedi da savije koljena i da ponese svesku da piše, taj ne treba da se sluša. S njim ne treba da se sjedi. Onaj koji uči svoju vjeru, onaj koji dolazi na predavanja, dolazi da se odgoji, od njega ćeš se okoristiti. Od svih drugih. Po pitanju vjere, po pitanju svoga odgoja, teško da ćeš se okoristiti. Zato biraj za svoje društvo najbolje. Ako imaju učeni u tvojoj sredini, alhamdala, oni nekad ti budu najbliži. Kako su naši prethodnici govorili, naša najveća radost je ja učeni u gradu. Kada dođem u neki grad i nađem, čujem da ima učeni, ja se najviše time obradujem. Kod njega ću odmah u njegov komšilog. Oni su moji svjetionici, ko što su zvijezde na nebesima, noću. Usmjeravam se, Allah me usmjerava putem njih. Isto tako Allah me usmjerava putem učenih do njegovog zadovoljstva. Oni mi pomašu. Ako možeš njih, ako nema njih, onda oni koji su slični njima, učenima, njih uzmi za svoje društvo. A loše, oni koji nisu poznati po traženju znanja, oni koji nisu poznati po dobro, oni koji nisu poznati u radu za Allahovu, dželjavala vjeru, ostavi ih osim da ih ti pozivaš. Lijepo mišljenje o sebi, lijepo mišljenje o nama samima je razlog lošeg mišljenja kako je prethodilo o drugima. Zato nemojmo sebi dozvoliti, da imamo lijepo mišljenje o sebi. Uvijek smatrajmo da smo manjkavi. Koliko nam je Allah dao blagodat blagodati, ukazao blagodati, čuli smo, ha, možda Amer čeka na onih pet stvari. Kako smo zahvalni Allahu subhanahu wa ta'la na tim njegovim blagodatima. Jesmo li manjkavi? Sigurno. Kad god nam Allah džel ukaže neku blagodat, dadne nam zdravlje, dadne nam da budemo milioneri, ha, dadne nam bereket u svemu. I u zdravlju, i u imetku, i u potomstvu, i u porodici. Kad god spoznamo novu blagodat Allaha, Đalla Vala, pri nama. Brojne su Allaha i blagodati. Mnogi od njih nismo spoznali. Allah najbolje znao ćemo li spoznati do svoje smrti. Kad god upoznamo neku blagodat, trebamo priznati da je to od Allaha. Pod jedan handan, a brojim pet. <laughs> trebamo reći to je od Allaha. Jer je on rekao, Đalla Vala, وَمَنَا سْتَقُمِنَ اللَّهِ قِيلًا. On je rekao, وَمَا بِكُمْ Allah ama baš nema ni jedne blagodati da je pri a da ona nije od njega da priznamo da je ona od Allaha subhanahu wa ta'ala zatim da se naša ljubav prema Allahu džela vala poveća svaki puta tražili smo tražili, tražili, tražili da se oženimo i Allah nas počastio hajli suprugom, treba da više volim gospodara, kroz godinu dvije godine dobijem djete hajli, zdravo, rođeno, napreduje, odrasta, uvjeri, prihvata, treba da više volim svoga gospodara. I svaki puta tako. Allah mi dadne dobar posao, olakša mi posao na tom radnom mjestu, omogući mi da praktikujem njegovu vjeru. Još više da volim Allaha. Na dunjalu koji Allah pripada nezvršeni primjer, kada bi nas, mi smo ljudi ipak, kada bi nas neko sretalo svaki puta, Drugo je selef, naši prednice što su govorili kada te sretne pa te posaviti, on ti je draži od ono koji ti stalno daje, mi smo drugačiji. Kada bi nam čovjek stalno, kad god nas danas, pet puta sretne i dadne, htjeli, htjeli ili ne htjeli, naše srce bi se zalijepilo za njega. Kad god nam daje, vala džele, vala nam daje, nismo ni svjesni koliko. Zato treba naša ljubav da se povećate. Treće, i da se naša poniznost prema Allahu Đalla Vala po, poveća. Kad god uvidimo neku blagodat, da smo ponizni Allahu Đalla Vala. Da se ne uzdižemo sa tom blagodati. Ona je od Allaha. Ako hoću da ona ostane kod mene, da uživam u njoj, da mi Allah dadne bereketa, treba da budem zahvalan. Na ovakav način, da budem ponizan, a ne da se uzdižem. Četvrto, da govorim o toj Allahove blagodati. Što se tiče blagodati tvoga gospodara, o a nno b n n m t r b k f h d t s t s t c b l g d t t v g g s p d o n m p r c pričaš m j d t m n d p r c j s p c s z d z n m h v l s n m t m h s d b r p s o v o u životu ali bio pokoran, nisi ostavljao svoju vjeru, pa te Allah počastio ovim, ovim, ovim. Da pojasniš drugima koji lutaju put do milionijerstva, do bogatstva. Na takav način da pričaš. I peto, da tu blagodat iskoristiš i samo iskoristiš u pokornosti Allahu Dželava. Suprugu, djecu i metak, zdravlje, da to sve usmjeriš u pokornost Allahu Dželava, da vodiš računa o odgoju svoje djece, o odgoju svoje supruge, o svom imetku, znaj i znajmo da ćemo sutra biti pitani dva pitanja za imetak, kako smo ga stekli i u šta smo ga potrošili. Sigurno će nas Allah pitati ovo pitanje. Došlo je u hadisu, neće se pomijerti stopala nijednog roba na sudnjem danu dok ne bude upitan četiri pitanja, dok ne daje odgovor na ova četiri pitanja. U šta si proveo svoj život? svoju mladostu šta si potrošio i metak kako si ga stekao i u šta si ga potrošio i znanje koje si imao, šta si radio s njim. Šta si radio s tim znanjem? Dakle, sigurno će vam biti pitan. Za ove blagodati jesmo li bili zahvalni ili ili nismo. Zato dakle nemojmo imati lijepo mišljenje o sebi, već korimo sebe koliko je blagodati koje nismo spoznali, a koliko smo na blagodatima koje smo spoznali zahvalni. Da se na ovakav način zahvaljujemo? Koliko smo te blagodati doista iskoristili u pokornosti Allahu Dželavala? Jeli? I zasigurno za postavljanje odgoja duše, zapostavili smo sa svojim odgojem, pogotovo čišćenjem svoga srca i onda moramo imati loše mišljenje o drugima. Da bismo opravdali svoje greške, da bismo prekrili sebe, najlakše je napadati drugog i o drugome imati loša mišljenja. Dakle, ova osobina prijeko potrebna. Možda je ona i početak svega. I pozivanja, podpomaganja života u džamatu, u zajednici. Zato, dakle, molimo Allahu Subhanahu Atala da nas pomogne u izgradnju ove osobine i u ove osobine. Nije lahko, ima nas svakakvih, ima nas i koji dajemo dokaze protiv sebe, ima nas i o kojima možda se zaslužuje, da se ima loše mišljenje, međutim trebaju se takvi savjetovati, trebaju se takvi popravljati, treba tražiti takv, opravdanja takvima za dotične grijehe koje su točinili i obavezno ih jeli popravljati.